ekip, eki eitre komplet, eki dimetrize tre-tre ben zoa rukbi. Talde Ta osoa da, bere rukbia ongi menperatzen duena, trebatzaileak diokoa hobetu dute, antxu kontrario guziei duda sartu dute. Gainera emaitza txar bat izan berri dute karkazonen, pentsatzekoa da konzentratoagoak izanen direla, beraz guri izanen da arra baten emaitea, uste dut armak ditugula eta orain zelaian erakutsi beharko da. Etelon, le, le demontrez sur le terrain. Ouais, c'est dira, équipe très offensive, dituzte, baina salbuak ere, beren joko sisteman ongiari direnak, besiki mugimendu hor koreane, abiadura hainitze baiten dute erasoko jokoari eta hortan dira lanerosak. Coup de vitesse à leur jeu et c'est en vraiment très très dangereux offensivement.